ju se vini në boomerang me r të butë dhe jo r të fortë. Jemi me Anesin dhe me Ramandon për 30 minuta do të dgjoni ato që nizuar kur më parë. Para se të nisim me temat tona politike, dua të falenderoj Hallon Teze ndajon Xhaxhai i titata që më. Kose, po, po, jo, pa kanë paguar lekët për të punu, po, po, kështu po, që duhet t'i falenderojmë se s'bën. Ju falendërit për mbështetjen tuaj. 10000 lekë nuk janë pak. Po leç. Po falenderoj Hall në burri dheu. E kemar veshti. Çaka çaka ndodh më, është banalizuar jo, tregu jo, muzikor. Po flisja me Hallën më. Është banalizuar tregu muzikor. Çka ka ndodhur me tregun? Me pse është shumë mirë është tregu çka ti? Po s'është shumë mirë, po më. Është shumë mirë. Drog, arm, vetëm këto gjëra thika, kaçavida. Po pse vetëm jo, këto? Mas, a a janë këngët për popullin? Populli ka qefun. Armët i kemi këti. Po banalizum, është banalizuar, është banalizuar. Po jo, më, po jo, më zotëri, e ke kapur. Po kapim, si ma, kam më, kam ngapim. Po ti ka thënë Saimir, më ka thënë Saimir Tahir. Çfarë ka thënë Saimir? S'e ke dëgjuar ti? Jo. Shikoj çfarë thënë. Falla. Ju artista Kujdes me klipet, mos fusë një armë, prostituta, drogë, sërse, kini shkatruar brezinë e rritha. Vet, ai, e ka thënë kë vetë, e ka thënë, se mirë ta eri kë gjë? Ministri vetë fletë për të gjë ti thua së shkesh. Po ju, pëse, ka, ka është thë... buku shumë, pëse po, buku shumë, si dhe noise-ja ti, genë zap, genë zap, me se do të bëj pa armë videoklipin, apo me lëpirse? Po, po armë me lëpirse, mund bëj videoklip, ka naturë, me dalë breg, dal breg detit, dalë me videoklipin breg detit, pëse do bë Nisma shumë e mirë duhen hequr armët nga tregu, po nuk është e shtethësh kjo që të ndalojm këngët. Po çfar tha, po çfar tha stresi po tas me Kosmanin. Oh, më çfar than ata dy se janë të mdhë, sa mëlqen ata po, dy? A ka këngë bukur shumë? Mbead Boy for Life. Po, dish sa tha, thashë shikoi thasajmit e kshu në gazetë, në intervista, po, nga gazeta, prej dolin një javë rreth, një javë vetëm e stresin dhe Shum? me Kosmanin. Po pse nuk i thua vetë Eminem-it që të thon kush të heqë armët? Ata e Eminemit. Pra e krahasuam veten me Eminemin. E vetëm me Eminemin ta. Po çka Eminemin. Ka bërëmi ne me Drinën me dhe Fitisenin. Thaa pse mos e bëjmë dhe ne. Po mirë, ka çka kanë më shumë ata. Po çka asgjë s'kan më shumë ata. Po thjesht kanë pak më shumë kanë sa gjëra. Po s'kan më azëm shumë. Eminemi thjesht është blond, nuk ka lidhje. Kaç? Vetëm këtë ka. Po vetëm blond tash më po. Pa leta ani mos. O e gjuar Dr. Mike unti mëçi. Sa shpejt këndonu. Ç'është Eminemi para tim? Kur fillon Mike? Dr. Kush është? Kush Dr. Mikeu? Ora, Doktor Mike, nuk e njejt Doktor Mike-un ti. Ky Mike-u që Ora Mike-u ai që këndon atë këngë. Ai? Po, pse po, ka dy emra kë? Ka dy më ka dy. Shumë është, kër është kër e i suksesshëm ky është edhe si t'andaj suksesin. Po, pra ka qenë, po ka qenë në një grup më përpara, ishte Doktor Mike tashi nga Doktor Mike bën Mike, thjesht e e kuptoni logjikën. Po. Sa bukur i ka vajtur ajo. Kan do të ndaj suksesin kë. Siç e si ka shumë sa më mirë Tahiri që thotë, "Hiqini armët nga klipet", prandaj policin ndihmojni policin. Po hey, pa i themi mos nuk eh, jo dhe ata ju përqijin shkurt edhe bukur Hey Mr. Policeman I don't want no trouble I just wanna drive my Jaguar mentja. Kishte prapë? Ka gjithmonë, jo se <të> këtë javë, ka gjithmonë, ka gjithmonë. Po Berisha ishte protagonis prap, prap, jo. Teuetik, teuetik. Jo. jo, nuk e besoj, nuk e besoj. Po po teuetik, jo, po më vjen keq. Ës zot po një burr, është zot një burr më. Po është zotri burr është. Po është nga më më të mirët aty që ka parlament, nga më oratorët. Po është. Po është prapë këtu po then. Po teuetikën. Po si e teuetikën? Po them, po si e theu më? Që kapi e theu, rrof Jo, jo theos to. A, kanë jetik parlamenti, kanë të gjithë bashkumbran thënë këtë nuk e kishin 10 fjalë, ata që do tha të thajnë. Ky tha katër nga ato. Pa katër nga 10. Edhe këta i thënë se mesatarë mirë është katër nga 10, s'është keq. Po jo, se ishte thyrën e parë, prandaj. Ah, dhe dyën e parë bën 6. Theotikën, po ky pastaj filloi që un jam Berisha, tha, un jam Sali Berisha, tha. Po jo, është më, thoshte, thoshte Valentina Leska, i zot i Berisha, të lutem ruani etikën. Edhe ai vazdonte jam Berisha. Një sekondha ky jam Berisha, un i thaj, falë deputetëve prap. Zoti Berisha, të, ru, të lutem, ruani etikën. Ky prap vazhdonte ky. Jam Berisha un. Jam Beri, jam Berisha. Po, e është fa, Berisha, po të thoshat që është Sali Berisha, nuk mund ta trajton. Ky theu etikën fare? Ore, më vjen ngjeshun, mund ta trajtosh kaq kollaj këtë theu etikën ai. Është ish-kryeministri, është lideri historik i po, Shqipërisë. Ore, është. Është Sali Berisha. Ore, është. Po është, por do të them, bo theu etikën. Po ju jo, më nuk e ka thyer etikën ai, sepse ta nuk e pyetën për etikën atë. Po se ka thënë lëndën e etikës ai do. Po se ai ose ka marrë që atëherë. Se ka marrë atëherë ky dhe nuk e dinte. Po, ku Ko, e parmë pa po i tit që tu studion për etikë opuri. U tha pastaj që, un i than, këtë herë tha, e shkela e braval. E shkela balj. pak fare. Braval. Po herën tjetër bra ta u prëntoj që nuk do ndodh më kësa. U prëntoj. Nga 4 që i kam sa radhë 8 do i bëj. Po e prëntoj. Pa no, nuk eskejl me me 4, tha Pa, e prentoj? O e? me teto iq Po stari Berisaj? E jo, s' Berisaj... But I'm a 90s bitch pra uh, u kthyen përsëri këtu në boomerang siç e thamë, me r të butë dhe jo r të fortë, ë eh, kujdes prama sa ngatë. Emisionin tuaj, emisionin tu, eh, tuaj, domethënë është. Toni emisioni jo, po, po, po për juve. Për juve <laughs> kemi bër postë. Po ta e kemi bër për ju. ë uh, e anist uh, jam shumë mi kuriozuar, i kuriozuar çfarë mendon ti për atë servilizmin ta themi. S'ka. Nuk, flamuri, ka, nuk ka nuk ka servilizëm, nuk ka. Po ajo duket si një filtrim i pastër pa, më. Shikom, shikom. Filtrimi i pastër pa, aty ku ai feti, një sekond ku ai feti. Po e ke parë ti të lutem lere Zotin Berisha. Po kishte fjalën, mo kishte fjalën. Ai po, i thas Zotrin, po Zoti. Shehu po, e, e ka ngritur një grad shumë lart të Zotit. Po ti po, e ke parë përmbledhjen, prandaj flet kështu. Po përmbledhja ishte, po e, sa bukur jo, jo, e thotë. Jo, unë jam thot... në live parlamentin, e ndoqa live. Unë po, edhe shikoj si është situata ta. Po, po, po. Po fliste Palokën. Po flishte. Ishte Valentina Leska e cila drejtonte seancën. Oo. Oh? Po e kishte kërkuar fjalën Rama? E kishte kërkuar dhe Berisha. Kjo harrojë shkëk, të recorko dera, më tha zoti Berisha i tha vazhdo fjalën. Jo tha Rama e kam un. Ufut muli aty pastaj flamuri, Flamur flamuri, flamuri, flamor. Edhe zoti flamuron. Jo pançë, jo mul, on flamuri. Zoti flamuron ka ufut aty e tha, jo, të lutem shumë i thotë të flas Berisha, nuk i lati e, e kishte të drejtë ai. Se ajo i tha zoti Berisha vazhdo radhën. Ës gabimi Valentinis. Po jo mos jo i thotë këtë po thetë unë të recure zot ajo Valentina Leska. Ja zoti Berisha, zoti Berisha, ti pse e lvis? Po mirë. Dhe flamuri ka mbrojtur të drejtën këtu. Në mënyrë asim. Po jo në më, mënyrë asim, ti që para syve doman si shkëlqijnë ata syt. Po ja ka pashtetar. Jo, do ta lën zoti Berisha. Ai ka pashtetar. Ti çfarë do bëj të ishte drejtori jot aty? Çfarë do ishte drejtori im aty? Do bëj, do thoshë vazhdos të. Jo, unë do thosha drejtori të lutem ul, unë vjen keq. Po, po dhe ai, edhe ai për një jetë. Për një jetë sik. Jo, fisnik sepse ai e shikon që mosht e thë Berisa. A, sa të thë Berisa dhe ai thot zoti Berisha, lutem vazhdojta. Folti tha se ti doista se e plaqetha nuk vazhdon dot me kta Mirek, se tu shrinia tha e rinia e rinia e vazdoi tha mosha përpara bukuris kemi thën është po, e bukur është servilizëm këtu mm. s'kishte po fare po fare fare fare po e fare do, po, far. po them nysa e par nga një kënd vështrim live është më ndryshe po se me ç'shof këtu prandaj po ta kam parë për mbledhjen më duk shumë jo dhe gjest i bukur është sinqerisht është pa i thatë lutemi tha të ja dashuam i gjest romantik jo romantik po thjesht fisik fisik vetëm me një fjalë Ha, sa të edukuar që i kemi këta politikanët Mëra man, mëra man Mërën që shëki A mërën që shëki A mërën që shëki Për temin t'i kini S'kivi boj, baby, nu no më një ton po du më dit Me ty po du më po Hajde fulim n'snapchat Me t'paren kena me book Kur t'shihëm për a bashdojnë a me chef WhatsApp, ose message direct Instagram, një perfect Un um follow, t'i follow back Kur s'okon për një dhe ma let në Me t'paren kena me book Kur t'shihëm pra për a bashdojnë a me chef S'përdori credit card Ta na i kry në cash I pianis me kishë e unë po du me t'pa t'u dish Kër ma let së so konë, me ty po du më nëzën Për neve kus të shvonë, unë po du, ty me thënë Emërin që shëki, ama jep t'i mu nëmërin Emërin që shëki, ama jep t'i mu nëmërin Emërin që shëki, ama t'i nëmërin Ky është veqillimi zemrës modën e për fundin Emrin që shiki ja ma jet të mundurin Emrin që shiki ja ma jet të mundurin Emrin që shiki ja ma të mundurin Ky është veqillimi zemrës modën e për fundin hey, Emrin që shiki, përta min të ke një As një unis është ma unik të qatë as më nësh me ma përzi Yes, onat, onat, onat Ti beden të onat edhe nëse o dit e bojnë atër Onat, okej, okay, po lidhëm në nxarje Ju afrova tuk të kërku falje Emri nja mora, veshën e mora Qe e keshë angat ma hadhe Ajo së den, që me murët mu men Onë e këm film E fylliti shtë dëmë më men yes, Menën e madhe, onë e në stila Ejo ma smenje t'u i njej ka fichat Onë e masaj këtë njëta, tripa, e fyllita Ko ka dashnia, mirë Yes, shvanë ljenje e mirë E mora guzimi në shtirë Ju afrova edhe i flash Emrim për ta t'lija dhe qdo sen që e kive Shafra më njetën t'one se t'intemëm veshjehi hey, So e mirë, so e mirë, po ma the'në, so e mirë, so e mirë, po ma the'në Qap t'adu më kësim fillem Lera, mos t'flasin fare Po, duhet t'ambullim ka e qëpet Po, nuk, nuk flitet pos, Osh e rënd Po jo, osh oh e rënd Osh e rënd Osh e rëndem të flasin pa Për shpeti jetra 20.000 lekë paru këri Dhe t'i aprisha me keqa flokëm Po jo se lejoj Tur, tur, tur. 20000 lek për okeri, a se bëri 6000 lek. I 6000 lekë e pagu Robi. Po 20000 lek për 20 këtë vekë, me një me 1 kg ketchup ja dhan kompania. 1 kg, 1 kg. Që i sjell. S'ka s'te bërsaç domate këon na fshatin. Ai s'ka që nga Po është bio më për... Edhe kjo i tha për është për të rritur flokot i tha Po për, për të potosha pra e tha. se kjo ishte e këshin kapur e edhe ishte shumë... Jo i tha jo protestoj tha, jo kështu, e morën në burg atë të të shkreti Në burg? E morën atë studenten Ma... Se, po doli të ashtë doli? Doli? Doli, e? Doli, doli. Si ju duke eksperienca? Fajste shumë bukur tha. Hersh tjetër tha, do ta, ta bënim majonezata, se ka vitaminë C dhe D majonezata tha, sketsu, pikabit, jo, se ketchapi ka vitaminë D. Ja, është ndosh majonezata, ikse mi, mirë kemi ministren naçnë, mos e lënisim. Por flokun, shondosh flokun. Shondosh flokun. Pse i kanë filluar i bën flokët? Po, edhe kjo prandaj, jo se donte që të, të ultë ministren, por thjesht ta... për të kujdesur për lukun e ministres. Edhe i dha dhe një të shumë bukur Nikola po mendonte se ti bëj flokë të kuqë. Po do ishte një kuqe zgjark. Ë kuqe e patur. Po, është sa e bukur, e kuqe dhe pa turp. Bëre reklam boll ministra. Mustaf, zbrare reklam. Bëre reklam për si më... po them. Ju është emisioni jon. Po jomë emisioni juaj the. Po është i imi dhe joti që është për kta. Po të them. Po me qet. Themi për gjithë, hajemi ne për ata dhe pa. ata për ne. Po. Është e bukur, po prandaj po them. Me i bëni, i bëni gestë, i bëni ajo gjësa nuk tolerohet. Jo përgjëshë, po është 20.000 lekshë, Shqipun, është 20.000 lekshë A ty e kam edhe unë, se parukjere nuk e gjenë hapur në gjitha ko Ajo vaj t'ju, u e kam seriëzisht se ishte ora a dhjeti i darkis Po shiko qa... Dhejt sh... e tjeta të bën, pëllë, ku të vindë po ajo përsa? Dhe gjotë fartën ti, dhe gjotë fartën ti, dhe gjotë fartën ti, se ajo e bëri Ajo dhonte me shampajnë, i thosht e të lagi me shampajnë Po, s'gjeti po, shampaj Ikishtë keçap speakë, mëse salsë domat në afshati, e tha ta përdor këtë tha. Ta përdor, është një sosë. Dëdonte ta lante me shampanjë, por nuk e lagu dot me shampanjë, kështu që e lagim me keçap. Ideja ishte e bukur, po mënyra se si u sol, nuk pëlqye. Mjeti që i gabuar. Po mjeti. Gjithsesi urojm për të larje ministren. El lagu me champagne. Le ta lime, let a lime bash. Hajde sonte festojm jogi me champagne. Hajde jogi me champagne. Hajde jogi me champagne. Jogging me champagne. To jogging me champagne. Jogging me champagne. Hajde jogi me champagne. Hajde jogi me champagne. I saw him in his car. This feels some gonna fall. Skandal, skandal Kusht s'ka dal, ma? Jo, jo, jo nuk doli po Skandal Epa, kësht s'ka dal? Po si të ta them dyrish e mos e tim që mënë Ore, jo nuk ka ndal ha? Skandal, kështu bashk Aha, ok Skandal që veritar Nami, obonami Obonami, na... ah, okay. ok Skandal që verit Kusht se s'ka dal, qësht s'ka dal? Se... Doli në media Kusht? Kësht Ministri ka përshur dritorin Ja po, Edhe unë nuk e besova Po, ja Po, për çfarë, për çfarë arsye? Ka bërë faj ai, ai ka bërë faj dhe parti e thoshin. Po, s'ka vetëm mbledh e parti? Drejtori i një qarku nuk s'ka vetëm mbledh e parti, ministri ka ta... kuptzimin dhe el edhe akuzon ministrin që moçi nga puna. Po. Turp. Kjo është turpim. Po prandaj ma... tash skandal më. Që skandalmosë mau ministri... që skandali çvetar mosëm çmënde. <laughs> po fol më për thuei Nami u bën Nami. Nami i çeveri. Mos përdor nga ato terma kështu. Nami i çeveri, Nami. Nami i çeveri. Po, kjo është më. Po ministri Tha, nuk i thash un tha i ndorheshin, po do të shkarkoj. I tha suksese në jetë. Po çaka çaka janë këta? Ai e paskauruar më. Ai tha suksese në jetë. Suksesë, ky i tha, ky dali tha, është skandal i madh kështa, na mi tha. Po shon nga puna më. Po çës këtë teatri të uron aty thot suksese në jetë, domethënë se ti do hecësh në jetë. Ky thën kushen apo? Ti bën nga drejtori, do të bësh. Po a ka ministri? Me dhe... komunalen po ke. A ka ministri më të mirë se Ilir Beçi amar? Jo, s'ka. Të uroj ti tjetrin suksese në jetë. S'ka, unë s'kam parë ministër deri më sot që të urojë të kto suksese në jetë. Unë më s'kam parë mbaj mend edhe këtë sot ikë Romu nga zyra dit jashtë. Politikisht të bëj këtë të bëj atë, po jo suksese në jetë ky. Suksesi ai. Suksesi në jetë ta ky? Ky tha, jo, po shojna punën mua. Po ja, o sea. Ora koti ka, në koti kanë fasada janë, fasada, ajo është shprehje shumë e bukur. Po, sukseseni. Ai tregoni edukatë familjare me të gjitha. Me të gjitha është Shkolli edukata e shkolla jetin. më kë, po ka ore ka xhuar mundin tjetër, ka punuar për këtë ditë. Por e bukra është, dishafa, safa. Un bors, bors mm -hmm. mali, polli një myth. Domethënë se ishte asgjë farc, më farc fasad si ishte ti, fasad. Fas... Fasad. Po jo po mali, pse? Ço ishte një gjë e madhe, një gjë të vogël. Kot e bën. Atë më bë ta madhe kot. Kot. Fataxh, fataxh, fataxh, për vëmendje, për vëmendje, për vëmendje, kaçi, s'kan ku e kapin, suksese në jetë, s'kan ku e kap. Koleg, uroj suksese, edhe juve suksese në jetë, koleg i dashur. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. nights gonna be Ok, prani që erdhi fundi i misionit tuaj që faktikisht e shtijoni, bazojta përmesh boomerang me R të But, se ka shumë njerëz pra <laughs> si, si që më shoh halluaj me thashë në këtë boomerangun. Por e prapë reklamosun. Bëre reklam. Bëre reklamshditshme, më pëlqeu shumë. Si ta mbyllim? E do të them ta mbyllim me zjatim shumë. Faleminderit që ishit përstot, me neve. Shihemi vetëm të mërkurave. Çdo të mërkur. Me mua Nestin dhe mua Remandon në boomerang me R të But. Dhe nuk keni parë as zi akoma. In fiamme all'argo dei bastioni di Orione Colpi di fulmine che fanno impazzire le persone Sacchetti della spesa vuoti Trasportati dal vento Cani che abbaiano in tutte le lingue Senza nessun accento Maestre elementari Con emozioni complesse Le mani fredde, la pelle d'occa Le guance rosse Una lucertola sdraiata al sole Come un essere superiore Cravate annotate in testa Come una scena del cacciatore E' un'altra cosa Il suo cuore niente e non hai il suo cuore niente e ho il suo cuore niente e non hai il suo cuore niente Eppure e pure e pure, pure milioni di serrature non riescono a tenermi chiuso il cuore Eppure e pure e pure, pure milioni di serrature non riescono a tenermi chiuso che insegna a saltare la corda, alla mia bimba contenta, il neon dell'insegna di un motel con una lettera spenta, la volpe che ti attraversa la strada, ritornando a notte fonda, la stessa domanda che torna senza bisogno che tu risponda, ladri che entrano in pieno giorno, dalla porta principale, abbonata all'ubriaco di Rum, in un villaggio tropicale, una ragazza che rischia la vita per poter fare una cosa normale, come mostrare i capelli al sole, dire, fare, E në ha risksonëra në land, e në ha risksonëra në land E avez ranjërën iësh laqë duverndë të ndocrërën Ne eøheılar se d어서 në land, në land, në Billie at ta show Absolutely I. para la putta fuori l'idea la basta dal mare violenta dagli truffatori la frutta lasciata a marciare i piedi di alberi da concerto dove di ragazzo mio quel un giorno era tutto deserto astroneve in fiamme al largo dei passioni di orione colpi di fulmine che fanno impazzire le persone e non hai che son ancora niente e non hai che son ancora niente. non so ha niente e pure pure pure